چه جر چه ده دا خاصه ده سم دلیل و لووی و دا سر د حرف جر ده اعتراس پراغی چه دعوه دی آم دا دلیل لسه ده خاص دعوه دی آم دا چه جر, جر خواسته ده چه ده او دلیل کی دا دی چه دا سر ده چا ده حرف جر ده د دین آغا جر ثابت شو چې کم جر اثر د جاری حرف جر دی او چې ځکه جر عام دی کنه که اثر د حرف جریو کا اثر د حرف جر نه ای نو ماتن جواب ورکو چې کم ځای جری نو هغه ځای به حرف جری کلمزنیه تقدی که کل تقدیر نه کلمزنی کسې وی تقدیرن اضافه مانوی کې حرف جر مقدر دی م بیا سوال راغی چه اضافت خو یوازی لبزی نه, نه ده اضافت خو سوم نه لبزیم نه په اضافت لبزی کې خو حرف جر سو شو انقادر شو او په اضافت لبزی کې جر شتا او نه حرف جر لبزن شتی او نه حرف جر تقدیرن شتا نه بیا دعوه چه دا آمه او دلیل لسو خواد دگا دعوه دیو دا چه کم جرین و آخواسته بچا پوری اسم پوری او دلیل کی ادارال چې اغه ځکه چې جر اثر ده حرفی جر ده نوږي کی د تا ځان خلاص کو حرف جر عام هم که کت لفظنی کو تقدیرنی په تقدیرن په اضافت چا قرارې معنی کی نو اضافه اضافت لفظی کی خو حرف حرف جر لفظن هم نشته تقدیرن هم او جر پکی شته دا سارا دا ویناو نو نواتو تا دا خو دا غوا کنه چې هر جر خاص ته بتا پوری اسم پوری دا جر چی کم دن اضافت لفزی کی چراغی دل تا د دا چا نیشتی حرف جر نیشتی نی لفزن او نو تقدیرن ستاغ دلیل و سوال پوشوی دی جواب کې ای دا اضافت لفزی چی دے دا فرعداد اضافت مانوی دا د اضافت مانوی اضافت مانوی خاص شو بچا پوری اسم پوره ان اضافه معنی مصافله و صرف سهوی اسم مصافله و صرف سهوی اسم نو هغه اثر د چاو دا فجر او دا اضافه لفظی فراده د اضافه معنی نو فرع نه فرع مخالف کې د لنی شې چا نه اصل نه د مخالف کې دوه طریقي سودی دوا کی دو ہو دی؟ دعا. دعا. مخالفت څه درچی څه دي دعا 파راي مخالفت چې کم دنو ا دې چا س... د چانه جایز نه اصلينا مخالفت دو طریقي دي یو طریقه مقابله ده او بل طریقه زیادت ته څه دي یو مقابله ده او بل څه شي زیادت مقابله ده چې د اصل په کمزوي کې کی موجوده کیږي که د اصل چې کم مقابل لې پہ اغه زایکه لزافت لفظی څه شي موجود شي لکه اضافت مانوی موجود کې ده بچاکه اسم کې و اضافت لفظی موجود شي چې کوم نور بچاکه پیل کې مقابل کې د څه شي صحیح ده کنه فون شو او د مو طریقه د مخالفت دا دادا چې دا از فرع زیاده شید چانه اصل نه اضافت لفظی اضافت معنی موجود کې د پخات په کې اسم کې نو اضافت لفظي موجود شي اوم په اسم کې اوم په فعل کې اوم په حرف کې نلربا د مور اسی شي مشر نو داتې کم نور مخالفت د فرع اچانا دی نو دین معلوم مشوا چې اضافت لفظي بوم پخات پچا کې په اسم کې مزافلېو پخات سي اسم صداجر بسره پچا کې رازي پيستم کې رازي قبل چا کې رازي او کو ناراضي خو بچا کې اضافه مانوي کې حرف جذر سو مقدرو دلته کې مقدره کې نه زين خلقو مان له دې چې په اضافه لفظي کې مڅوي حرف جذر سو مقدري يا من يا لام يا في خو کنه وینو نه دي وي و دمو لموزر نه دي ډوره ثابت شو چې په اضافه لفظي کې مضاف له سره شه دي اسم نه سو مقدر بل سہی په کې مضاف له راتللې نشي دا غجر خاص وبچا پوری ایسب پورې حرف جرم ور سر راغي خبر واني پوه شوي اضافه لفظي فرعه اضافه معنی دا نشي په چا کې اضافه معنی موجود کېږي نه عق کې به اضافه لفظي سکیږي موجود کېږي مقابلو نشي کولای او زیاته مو نشي کولای و عمل اضافه لفظيه هر چي اضافه لفظي ده فويه فرون للمانیه دا فرع دا دی اضافه دی چا نفایم بغی مناسبه دا اللہ یخالف الاصل چې دا فرع و مخالفت نگی دی چا بے اند که ده دا دا مخالفت صورتونه جوړي یو صورت به ان یختص بما یخالف وما یختص به الاصل آنی الفعل چه خاص دیشی دا فرع پاغ سپوری بما پاغ سپوری څاغه مخالف فی دغه غنا چې خاص ته ورپېسوکو اصل اصل چې په ګمشه پورې سره خاص ته نو د دې یو مقابلي او هغه مقابل پورې ده لا فراس شي خاص شي انی الفیل لکه مراد ته निजामه وسو شو جوه هم صورت دغه د مخالفت او یزید علیه یاد به وسشي سشی شي دا فرې د اصل ن شي مطلب داې چې اصل صرف موجود کې د بچه کېسم کې او دا فر دی چې کمدننو اون پچه کې شي کې اوپ فیل کېپف کې دا فرههې ن شو زیات ش د اصل ن او یزی دلی یادې به زیاته شي بیا انیو اومل اسمال فیل شدار اعام شف اسم فیل دوارو تا طولو تری شي وامنها اتنوین واتنوین واتنوین بل خواسب و ذوب و قبر اغضر اغراتل دې تنوین په اخر د اسم کې اغراتل لچادي تنوین دې په اخر د چا کې سوال چې دا تنوین په چا تفوي په لام باندې دخول اللام په دخول باندې کبه دخول پا لام کب دخول باندې په لام یا تفای کبه دخول سکای کبه دخول باندې تفکای نو تنوین چې کم دنو نوم دې نو هم د چاله لا زات شو څه څه شو زات شو دلته خو لغوي معنا نه د مراد معنی بیا کوم لغوي معنا دلته مراده نه ده بلکې دلته اصطلاحي معنا مراده اصطلاحي معنا تنوین نون دیګنه هونی ساکنه نوم نه ده صحیح ده کنه نو دا خو زات شو نشمیره له خواصونه صحیح نش او بل ادا ده چې د مض معاتوبماتتو فلی منس کې اللام فاصل لغېهجنوي په کې سرهغې ف دویم که په اللام با یا تف شي نه دوخول سرمات شي او دخولې راړل د یوسییس په سر د کللیمه کې او تنون خو په سر کې نووي پهچ کېوي په آخر کي دے جواب کی وَمِنَا دُخُولُ تَنْوِينَ دل تا جگمدن و دا پو لام بانے سدیں آتفتے او دخول و سرسدے ماد دے دخول و سفتے اش میرے لی دا خواہ سنسو شو صحیح شو اش میرے لی دا خواہ سنسو شو او شو دا دی تیرا سپراغلے چه دخول خودی را اوڑا دیو سیز کې ابتدا کی پسر کی ابتدا کی چه کمدنو را اوڑا تمنین خو ابتدا کی نو جواب منگو کو وقتی پرون چې دخول پر معنی دی چا دی لحوق پانی دی معنی پر پښتو کی منگا اکڑا زن دا خواست موزا مکبر را دی چانا لی سمنا آغا چه کمدنو ذکر کول لنون دی یا راول چې کم د نو د تنوین دی په اخر د کلمه کې بچا کې په اخر تنوین لغت کې ولیکي نون دادن تا باب تفعیل له نو و نا ينون تنوینا یعنی نون دادن نون دادن ورکول دنون حرک ولچہ جا... دنو... او په اصطلاح کې کی... نون ساکنه ده دن... تتبو حرکت اخر الکلمه لا للتاکید نون ساکنه ده دن... تتبو حرکت اخر الکلمه نون ساکنه ده دن... چې ساکنه لري استرازه شو د نون ثقیله لنا... نه اونو نه تاکید دی نه بلنا تصبو اخره الحتری ست تعبیوی ده حرکت اخر ده کلمی اغه سره چه کم دنو سه وی لست لکی صحیح ده اخر کې جرو زیرو نو دې چه کم دنو لاندې نو سه لکیږي و زما نو بار سه کې دي شه لست اګه جانی زیدن کې برشو ها ذا زیدن کیسو شو 1200 1200 ته زیدن کیسو شو 11 نو اور اک قانوني ساکنه بس خدای را کیدو کی فرق ده لا لتاكيد الکلیما به سرنون خفیفه خارج شو نون خفیفه شو شو خارج شو نون خفیفه لنصفا عن لا یکون نم من الصاغرین دام تنوین په شکل لیدګلې کنا صحیح از از از ده کنا ازریبن ازریبن ازریبن تا ګردان نه کنا دنه خفيفه زګلې نه دانده داو تنوین سر لیکلې څنګه شې نکلې ازریبن به زپاسوګه ازریبن ازریبن ازریبن کليګه بار تنوین په شکل وانه نو دا تنوین د ګدانونه خفيفه ده ما اخینه احتراز زپاره ویلاله تاکید د کليمه تاکید د نه وی دا تنوین چي دي دا پنځه قسمست ايار منبغير جوي اي پنځه را یاد كونکشه وشاهي وې نذیر شوتا وای صحیح ده کنا به نذیره بده نه جوړ شي دا پنځه یاد کي خخ دا واخا جمهوريت د بارلي قرباني ورکړه هرې لقب د شهيد قائد ثبت دغه دے مبلغ جمهوریت ته زړ پړکی والا قائد سه آ مبلغ سه شه دے جن خا جی تنوین غړ چ دې ندا پنځک تاسو وای تنوین تمكن تنوین صرفتوي تنوین عيوازي تنوین مقابله صحیح دهنه تنوین اثر تنوین تمكن اغادي توي چې دلالت کوي چې کمندنو راضي دوجرد اعراب نه ذلالت کې چکنونو په امربوال دې کليمه باندې چې دا کليمه څه ده تنوین صرف چې ذلالت کې په انصراف او ادم انصراف دچا باندې کليمه باندې چې کومه کليمه راشي نه اخیته و اسوي مونصرف چې کوم باندې نه وي نو غیر مونصرفي دې صرف دته یو قسم باندې ساوي حل تنوین تنکیر شاع چې کوم دلالت کې پنکارت د کلمې باندې لگا در رجلن والا تنوین شو چا والا دریم چې کومه تنویني مقابله ده چراول لکېږي په جامه مؤنث سالم کې او مقابله ده واو نون د جاي مذکر سالم مسلمون کې واو نون دي کنه او االمسلماتن کې دا تنوین چې ده تن دا تنوین دا ایواز دی صحیح ده دا منافین له د انصراب سره دا تنوین منافین له چا سره انصراب غیر انصراب سره غیر انصراب غیر انصراب غیر انصراب هغه سره سندې منافعا فستمن عرفات من عرفات عرفات, عرفات کوم دی یو علمیت ته به یو به غیر منصربته او تنوین بزو شوی ده راغله دا تنوینه سده مقابله دی دا تنوین صرف نه ده ګانا دا مسلماتین دی چې کم دنو خول لور لسه کې خودو نوم کې خودو چې مسلماتن خور بولنه نشي ده امر مسلماتن دي ګو سرا ديو تنوین راضي دا تنوینه سده مقابله دی دا تنوین صرف اعوازی سالورم اعوازی دی سالورم صدی اعوازی داغه دی چه وز محظو مضاف مضافون لی حضب شی بیا مفردی که جمله بی از آغی پا اعواز کراو رلی شی لیکا لیکل لین نو لیکل لی قوامن نو شو حضب شو نو تنوین راو رو لیکل لین لیکل لین دارنگا یوما ایزن یوما ایز کانا کذاو او کانا کذا تیسو شو حضر شو مضافلے اواغیز ایز بانی تنوین نوڑو حین ایزن حین سوشے مولانا توجہ کیجئے دیتو سوئی تنوینی ای وځي ملي وځيو په با مقابله باندې پوښړي دي کله کله طالبان غلط شي تاسو نه اډومه کله ناپوهه طالبان زموږ په شانتي اپ کې کله کله غلطيږي اېدا ای وځي او مقابله وشي اډې لکه, لکه. کنه یو شینی دي دا 14 14 دی دا سلور شو کنه او بل له سوینګ والا ترنوم ځنو ني جاوالا سوینګي خوشاوازه والا ترنوم والا دي دې اس پوله نشتا صحیح ده کنه داغ تنوینی زائد نونی زائده ده, ده چرا زیاطاولیشی پاخیر ده کلمه که ده پار ده تحسین ده سود پار ده چند تحسین ده صوت آواز سے کمدن سور برابر کی اقل اللہ ما آزل والعطابن والعطابن حلیف لا مصرم جمع کرده ده بلا زامن دی ایو سڑی آواز وار که که نا وی السلام علیکم السلام علیکم ابلالجواب ورکو وعلیکم السلام یا جامع تنوینی معلیم یعنی تنوین اولامی سکڑو جمع کو دابا دوارا اینی نجمع کئی سرد پارا جمع کئی دیشی اقل اللو معازل اول عطا بن اقولی نصد اصا بن ومازیبا نمرا غلط اصا بن دارانگی چه کمدنو پا دیش شر جامعی که اخیری پانا ما تاسو تاویلا دا چه ما کم سبقوین دا دا اخیری پانیو تین سو پچاسی شورو شوی ده تین سو ستاسی پوری زمان پا جامعی کی دریسو پینزا تیاریم سپی دا سبق شورو شو او دریسو پینزا تیاریم باین ختم شوی ده دا اخیر کې ده ترا باس دا تنویلی ترا نم چی دا په پیل امراضی پیسم امراضی پا حرف امراضی فکر لگه دا مسلا دا تاستین دا سود دا پار ده نده پولا نلری پای باندې د دې تنوین ترنم نه علاوه چې تنوین کوم اقسام نه را خاصي په چاپوري ریسم پورې وجود اختصاص سره د دې سلو وروړو چې کومه معنی دي کنه یې معنی ني ما معنی خاصي په چاپوري په انشوي چې کومه معنی دي نو خاصي په چاپوري ریسم پورې دا تنوین دالو معنی سوا مدلول دا مدول کې موجود کې د مضول بچ کې موجود کې د او بھائی صاحب با سونا مننا سونا مننا ہے خصوصان بای سونا مننا ہے حضرات کے لئے توجو مڑے خالق یہی کہنا تو ل ذات کیللی ت جو پر معی مړی تاونه چېښشي خې به دیر خله کې نه په خ ی او خو زګی دلکه مونږ ته کوم کتاب یې خېر من دور تاسو نه خسرې وکم ځې پیداګل سالور مانی دي دا مانی خاصه بچا پورې توبه خاصه بچا پورې اسن پورې نو دا مانی مدلول فکرنه تنوین نشو شو دال شو نو مدلول خاصه بچا پورې اسن پورې صحیح شو کنه نو دا دال بم خاصه بچا پورې اسن پورې که چرته کې دال خاص نه کې بچا پورې اسم پورې تخلف د دال برابر شې چانه مدلول نه بیا بدالي او مدلول به نه لکاپ پیل کې وتاه تنوین په چا کې مرزي پیل کې مرزي تمکون و غیره کرا پیل کې مڅ کېږي راځي نو پیل کې برابر شو خدامانه راتللې نشي دال به یو مدلول به خبرونه پوښته تنوین ترنم خو د خوشاواځه د کې سه له چې په چا والله بیا سامي الله تر نه تهرن نو تو لاقسان چې کمو د تنین خاصې په چا پورې دا خاصسته د چاته سم الاوه د چا نه نو نه لکه سایاج او سیي او د بالاه د سوم نه ووي دا خو مسلمانه په مبلی کې د تا ته څ په سره دا خومونږ د کا چرج ته اوس مړي که تاسو د زیکړې تا به د نه سې جی اوس کړه و وې پاک کړه راځینه کنه من بیا لخ خوې په خامسه کې خوې خې دا انا یک په کیسه شي انا شي جامی بابا پکې مونږ وایو کنه ګینه اوس سې جی و پکې مونږ نشتا اډای زه خو ته ډېر لړکړې پکې و ډوينه دا زه وې نه شروع کې د جن کوشر جامی وې هغه زنه خو د جن کوشر جامی دا کاپیه ده کړې دمر پهات نه خو کاپیو نور زیاته لوبه غیرته شرجامي ټول <سؤال> نور دي دا لوبه ده لوبه ها په دې شرجامي کې شرجامي خدای سر زاو پسوس پلک زاو پس خا شرجامي بده جن کو شرجامي شروع شي اج ته لنور دي ډې په غیرته پس ایجو په کتاب ضرورت دې راو شي کنه په اخر د کتاب کې ان شاء الله تعالی تعریفه تعریم راشي منغوې خله خیر سره منګاد اخر ته کرس پرد نه کړه و بیان او اقسام یې په عمر شي ا موږ ویله خلاله واجن په داسې طریقې راشي چې زه روجي اته اختصاص سم عادت تنوین امنګوي چې ظاهر به چې کمونو هغه جهات د اختصاص هغه څه چې لواډه چا دي تنوین ترنوم نه دي نن وجه د اختصاص په دا بس شي معلومه شي چې دا په بچا کې راځي اصلو رقص په سم کې راځي به معلوم شي او تنوین ترنوم کولی په بچا نه راځي خاص نه د بچا پورې اسم بورهم اسم کې امپیل کې هم ام هر کټولو کې سكي کی رازي دا ادم اختصاص جوړبال تاسو شي معلومه شي تاسو خو د دقیق شانت معلومه کول بغیر راواله نه ماشاالله علم دا شي او تاسو کرامت tega نو واجبه اختصاد ادم اختصاص ته تنوین ترنم او جهاد دې کومو ادم اختصاص ته تنوین ترنم به به دې پوري ومنه الاسناد زده به اول پک خير